يسير لي أمري وحن العقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد كاية أوتر باب الأذان باب الأذان تو يست سببت لكم بعض حديثة التي تتحدث عن أذان أذان في شريط يهد zikr koji je došao na tačno preciziran način kojim se označava nastup namaskog vremena dok je u lingvističkom značenju ezan obavijest. Obavijest. O ezanu min Allahi wa Rasulihi ilan nasi jevmen hađil akvar. Ezan, oblas ili obavijest. Od Allaha i poslanika ljudima na dan velikog hađa. Ezan, kada razmislimo o zikru koji je došao u njemu, vidjet da sadrži u sebi akidu vjernika. Akaid muslimana sadržan je u Ezanu. Pa kada kažemo Allahu akvar, Allahu akvar, potvrđujemo time postojanje Allahovog te barake bića i njegove veličine i njegove potpunosti da je najveći od svega. Ašhadu en la ilaha ilallah, to je Allahu vahdanijet. Potvrđujemo njegovu jednoću te barake o tala. Ta Potom svjedočimo da je Muhammed poslanik. Svjedočimo poslanicu njegovu. Istinitost Kur'ana koga donosi od Allaha Tebalake od Teala. Potom zovemo na El Felah a to je šta? Spas. Pa nam taj dio jezana ukazuje ili iz njega možemo razumijeti da ima sudnji dan i da ima obračun i da ima spas i propast. Ne Nedirektno, ali se indirektno može šta? Nazvijeti obračun, sudnji dan. Pa je tako u Ezezanu obuhvaćena akida muslimana. Dođi na namaz, namaz kao najvrijedniji praktični obred akajid muslimana i najbitniji praktični obred je sadržan gdje? U, u Ezeanu. Kada govorimo o osnovi propisanosti Ezana, onda se vraćamo na hadis Abdullah ibn Zejda i na poznatu priču koju bidrži mame Budavudi, Tirmizi i drugi koja je poznata, znači kako je došlo do Ezana, jer su muslimani bili u nedoumici šta da rade kako da pozivaju ljude na namaz i kako da oglase nastup namazskog vremena pa su bili razni prijedlozi i razne ideje no međutim poslanik s.a.v. prihvatio ono što su vidjeli ljudi u snu. Što se tiče mudrosti ezana i islamski učitelji navode nekoliko razloga. Prvo spominju da je u ezanu ispoljavanje islamskih simbola. I zaista kada dođete u jednu sredinu da su ljudi svi na sećdji u podne u svojim kućama Vi neznate, da je to muslimanska sredina, ovo tu žive muslimani. No međutim, kada čujete ezan, da se uči sa svih strana, onda znate da je ta sredina, znači sredina u kojoj žive ko? Muslimani. Pa je ezan, znači jedan od velikih simbola, velikih simbola islama. Potom, ispoljavanje kelimetu tevahid, kelimetu dehlas, la ilaha illallah. Znači da se javno ta riječ izgovara sa minareta i da se svjedoči Allahom te barake o teala vahdanijetu. Potom ukazivanje na nastup namaskog vremena i mjesto namaza u islamu. Jer se samo znači za islam tako, samo za namaz se oglašava za taj ibadac, znači imamo tu vrstu oglašenja. I četvrta stvar je dova da se dođe u džamat. dova da se dođe gdje? U džamat. Jer kažemo hajala svala. Idemo, ajmo na namaz. Dođite na namaz i vidite namaz, idite na spas. Znači, poziva se da se dođe u džamiju, da se klanja namaz u džamat. Što se tiče propisa Ezana, tu postaje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Poznato je u šafijskoj pravnoj školi da je Ezan Sunnet, i to je mišljenje Ebu Hanife i Malika po jednoj verziji. Islamski učenjaka od koji je imam Malik po drugom rivajetu imam Ahmed, i to je mišljenje odabro šeho islam i Butenije od Hanbelijskih učenjaka i odabro ga je također Ibn Mundir od šatijskih pravnika, i to je stava Paa i Mujahida i Reuzaia i Davuda i Blu Hazma kažu da je Ezan farz da Ezan obaveza i da se mora učiti. Farz koje vrste? Kolektivne ili individualne? Kolektivne ako je čovjek u džematu, je tako A za posebnu osobu opet postoji znači raziloženje među samim islamskim učenjacima. Pa je tako obaveza gdje ima džemat da se uči šta? Ezan. I Ezan se treba učiti u prvom vremenu. Nije lijeko, a kada je u pitanju sabah i akšam, nije dozvoljeno da se kasni sa ezanom. Je čovek koji bi kasnio ujutro sa ezanom, mu je zin, ljudi će jesti, ali tako i piti, i kada uđe u zoru, pa i može pokvat njihov i badet. A isto tako naveći, ako ne uči kada sunce zađe, otežava ljudima. Možda je neko jedva dočekao da sunce zađe, da prekine poslu, međutim, mu je zin ne uči ezanom. I ja sam gledao, znači posmatrao sam zalazak sunca i džami u obližnju koja je bila gdje se uči Ezan, 13 minuta nakon potpunog zalazka sunca se uči Ezan. Znači možeš kući sjesti, slobodno i ptariti, jesti i tek onda ići u džamiju. Napše. To je otežavanje ljudima i to nije sunnet poslanika, sallallahu alaihi sallame, pa je ulema posebno stroga po pitanju učenja Ezana kada je, znači, sabah i kada je, I kada je Aksa. Je ovo je mišljenje obaveznosti Jezana odabro Ebolu Alid, albađi od malikijskih učenjaka i spominje kad je ajal da bi to moglo biti mišljenje mama Malika kao se zaključio iz njegove morte i Tabari čak spominje da ima mali govorio ko ostavi mora ponoviti namaz. Oni koji kažu da je Ezan sunnet oni kažu tačno došle su naredbe da se uči jezam, no međutim mi imamo hadis koji tu naredbu, koja je kategorična, spustaje na ližni stepen. A to je hadis kada je poslanik s.a.v. poučavao onoga čovjeka namazu. Došao je čovjek i klanjao u džami. Pa mu kaže poslanik s.a.v. došao je poslanami Allahovog poslanika i kaže, irđija s.a.v. pa in nekren tu s.a.v. Vrati se i klanjao i kaže, ti nisi klanjao. Pa je tako dva, tri puta uradio, pa kaže Allaho poslaniče, ja ne umijem drugačije, pouči me. Ovo je rekao, kada dođeš, okreni se prema kibli, donesi tekbir, kada se abdest išel od abdesta je počeo. Paže, pa vidite da nije spomenuo šta? Ezan. Pa nam ukazuje ova predaja da Ezan nije obavezan. Da Ezan nije šta? Obavezan. No, međutim, kada je poslanik sa Allaho srme poučao oga sahaba, Je on grešku napravio ashab u ezan ili u namazu? U namazu. Pa s toga Allah u poslanih s.a.v. nije spominjao ezan, ni pitanje ezana. I taj čovjek došao u džaniju gdje je obavljen namaz, tako se zapljučio iz hadisa, tako da nimao potrebe spominjao čega? Ezana. Pa nije Allah u poslanih s.a.v. htio ukazati na Znači, ezano nego je ukazio kako da obavi ispravno namaz i kaže, ako tako učiniš temet, salatu, tvojoj namaz je potpuno. Govori o čemu? O, o namazo, nije govorio znači o pretodnim šartovima, niti o čišćenju odjeće, niti je govorio o čistoći mjesta i tako, i tako dalje. Stoga kaže, imame srha si u svome dijelu, da je rekao imam Ahmed, odnosno Muhammed ibnu Hassan Šejbani, ako ljudi jednoga mjesta ostave učenje Ezana, znači namjerno ostave učenja Ezana i kameta, halifa će im narediti da ga uče. A ako ustraju u tome i ne budu se htjeli pokoriti, onda će halifa, halifa povesti protiv njih borbu, bitku dignuti voljsku protiv njih, kao da se ostane neki važiv ili ili neki fariz. Dok Alpa i Mujahid kažu koz ko ne uči ezan i bude tako klanjao mora ponoviti namaz. Dok imam Elauzaj i kaže ponoviće ako ima dovoljno vremena u tome vaktu protivnom neće. Kaže Ibril Al-Arabi da je poslanik s.a. samo jedan put proučio ezan i kamet. Znači nije to bio vazifet ili ono što je činio poslanik s.a. nego to bila zada zadača mujezina. Ali kaže, jedan put je poslanik s Al-Azana proučio jezan i kamet. I to spomljuje imale neovinu. Međutim, hadis koji se naodi ome svi su obilježi mam Timizi, da je poslanik s Al-Azana proučio jezan sa deve i kametno. Međutim, kaže za hadis Ibn al-Arabi i kaže također imal Bejherki i šehi halbani da je hadis da je hadis dajib, da je slab. Nije vjerodostojan. Ulema kada govori o jezanu, uglavnom počinju sa odlikama jezana. Autor nije spominja ovdje hadise koji ukazuju na odlike, nego je odmah spominjao hadise koji ukazuju na propise Ezana. Uglavnom, Ezan ima brojne svoje odlike, došlo je u hadisima, da čovjek koji bude, kod Buhari i kod muslima, čovjek koji bude učio Ezan, da će mu svjedočiti i ljudi i džini i sve što, dok je dopre njegov glas, da će se svjedočiti Ezanu koga je učio. I došlo je da će mu Ezini biti ljudi sa najdjužim vratovima na sudnjem danu, I znači došli su drugi hadis koji ukazuju na odlike, na odlike Ezana i puno veći su a, i jači hadisi, veći je njevo broj koji ukazuju na odlike Ezana u odnosu na predaje koje ukazuju na odlike Imameta. Pa se vodi poznati spor među islamskim učenjacima. Da li je bolji Moezin ili je Imam? Pa kaže skupina Selepa bolji je Ezan, bolji je Moezin. Zato što muezin poziva Allaha. Auziče ni Allah kaže: "Wa man ahsana qawlan Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Apolje govori od onoga koji Allahu poziva i čini dobra djela i kaže ja sam musliman. Pa je došla skupine selefa da su tefsirle ova ajet da se odnosi na muezina jer on poziva kome? Allahu. I drugi svi hadisi koji ukazuju na odliku da će biti raj duži što ukazuje na posebnu odliku No, međutim, drugi kažu, poslanik, sa osnovno je bio imam, pa je imamet, i to je bio posao kole, pa je rašidina, pa ne bi uzvišen i Allah dao da poslanik čini ono što je manje vrijedno od onoga što je šta. Više vrijedno, nego bi on to činio, sa l'Allahu, ali je Isto tako kažu, ezan je propisan radi namaza, je tako? I ezan poziva na namaz, pa uvijek put ka nečemu ili sredstvo što vodi do nečega nije nikada kao sam cilj, je tako? Uvijek je cilj vredniji od, od sredstva. Tako znači dokazuju, tako dokazuju oni koji kažu da je imamet bolji. U svakom slučaju, za god čovjek da uradi od ovo dvoje, u tome je i u tome bereket. I poslanic vam kaže, kada bi ljudi znali šta je u prvom safu i šta je u ezan, natjecali bi se, aman bacali kocke. Dođu dvojica i bacaju kocke koji će učiti. Ezan. Tako da je u ezan velika znači odljepan. Al hadisu la Prvi hadis koga autor spomenu u svome dijelu je Annesin radijallahu anhu kale Umire bilal en ješpa el ezan o jutire le kame. Bilal je da uči ezan parno, a da uči i kamet neparno. To je prvi hadis koga bileže Buharija i muslim i poznati autori hadiski zbirki kao sabirači sunena došlo je od Enesa, od Enesa Ibnu Malika, radijallahu ta'ala Anhu, o njemu smo govorili u poglavu isti Tabeta. Dakle, hadis u kome poslanik u kome kaže Enes, naređeno je Bilalu da uči ezan parno, a i kamet ne parno. Bilal, on je Ibnu Rebaš, poznat je ashab od Esabiqin al od onih prvih, najboljih muslimana, bio je na bedru i posvjedočio mu je poslannik Salama Sallame da je džanetlija. On je jedan od onih koji su kažnjavani radi Allaha te barake od tela i njegove vjere. Ebu Bekr, a prije toga poslannik Salama Sallame nisu kažnjavani od mušlika na takav način zato što su imali jaka plemena iza sebe pa im nisu mušljici mogli ništa. No međutim, Ammar ibn Jasir i njegova majka, Sumenje, i Suhajib, i Bilal, i drugi ashabi, oni su, znači, kažnjavali, nisu mušljici mučili, kao ili Mikdad, Nlesved i drugi. Nisu imali, znači, oni tu zaštitu. Pa su ih izvodili na pustinsku žegu i pijesak pa su ih tu mučili. Pa su se svi odazvali mušljicima koji su mučeni, I kazali su ono što su mušici tražili od njih osim Bilala. Samo Bilal nije pristao da kaže ono što su tražili. Kako stoji u predajama? Pa im neuhaneta, alejih nefsuhu smatrao je svoju dušu nizjednom i manje vrijednom od toga da kaže ono što mušljice žele. Pa nije htio govoriti ono što oni žele. Kada je jedan pjesnik pohvalio Bilala Ibnu Abdelaha Ibnu Omara, sina Abdullaha Ibnu Omara, koji se zvao Bilal, pohvalio ga, kaže, kaže i Bilal, sin Ibnu Omara je, kaže, najbolji Bilal. Pa mu je rekao, Ibnu Omar kaže, lažeš. Najbolji Bilal je Bilal u Rasulillah, bilal Allahu poslanika, to jeste, mujezin Allahov biro vjesnika, salallahu alihi wa alihi wa salam. Kupio ga je Ebu Bekri za 40 pregršti određene stvari koju je dao za njega, kažu tako nam Allah da si nam dao samo jednu pregrišnju i ga ga dao. Nikakve vrijednosti nema. Samo ga vodi. No međutim, nakon toga, kako uzviše Allah te barake od teala, Kur'anom diže jedne ruk, ljude, a kako spusta druge ljude. Baš kako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa Pa pogledajte Salman al-Parisiju, koji je došao, prevaljujući i gore, i planine, i doline, i mora, i rijeke da bi došao do poslanika Salosaleme i kružio po njega da vidi pečat poslanstva na, njegovom, na njegovom, njegovim leđima, da prihvati islam i da bude od onih koje je poslanik sa osalem volim i koji će biti u dženetu, a pogledaj tebu taliba, pored koga je poslanik sa osalem stojao i kaže Amidža moj, kaži riječi Tevahida da ti budem paravanom između tebe i vatre, pa nije kazao. Tako je Bilal Habešija Kako mu je uzvišen Allah te barake o tala uzdigao njegov spomen. Kada je mučen na pijesku govorio je ehadun ehad. Jedan, jedan. To je najviše mušike ljutilo. Zar je on učinio sve bogove jednim bogom? To oni se nisu mogli pomiriti o tim. Oni su priznavali Allaha te barake o tala kao boga da ima, no međutim imali su druga božanstva pored njega. Pa se nisu mogli pomiriti sa tom činjenicom. Nisam mogli pomiriti sa tom, čim sam pa je vikao, ehadun, Ahad jedan, jedan, kaže, tako mi je Allah, da sam znao riječ koja je više ljudi kazao bih je. Znači, samo da me, da me čuju. To je bila, znači, hrabrost od, od Bilala, radi Allahu teala anhu. Kaže, imam neuvida, nije nakon smrti poslanika, sada sam me nikome ujezinio, nije bio, ni nije učio za, nije bio ujezin nikome da je otišao živjeti u Šam i da je tu preselio i da se je zabavio žihadom nakon smrti poslanika wasallam, no međutim navodi se u siri da je Omer mu naredio da uči ezan kada je oslobodio kudz i kada je Bilal počeo učiti ezan niko nije od prisutni bio da nije zaplakao svi se sjetili dana poslanika wasallam, kada je Bilal pozivao se na namaz Umro je 20. hidžetske godine, ali ima još 60 i nešto godina. Ovdje kaže umire, došlo je u pasivu, naređeno je Bilalu, pa nije spomenut ko vršio sradnje. Spomenut objekat Bilal, komena, ali komu je naredio nije spomenuto. Pa je došlo razilaženje kod islamskih učenjaka Milala. Ko je taj ovdje sada naredbodavac? Ko je taj koji naređuje? Pa kaže većina učenjaka islamske jurisprudencije od Hanepija i Malikija i Šafija i Hanbelija da se odnosi to na poslanika i da je on naredbodavac i da u tome slučaju ovaj hadis biva kao riječ i šta? Poslanika ima propis hadisa koji se veže ili diže do poslanika dok kažu neki učenjaci Zahirije i drugi kažu postoji mogućnost da je to Ebu Bekr ili Omer ili neko drugi okolje Pajra Šedina naredio, pa s toga ne možemo kazati i to nema propis hadisa koji se veže za poslovnika sa oseme. no Međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka da kada se kaže kada Ashab kaže naređeno nam je ili nešto u tome smislu obavezali smo tim timi tako da se to odnosi na Naredba od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naredženo je da uči jezan parno i po tome pitanju nema razilaženja. Osim što ima malik, kaže da se na početku uči samo dva tekvira da se uče. Allahu ekvar, Allahu ekvar. Znači Allahu ekvar, Allahu ekvar. Da se to uči tako. Pa da vi čuje negdje se tako uči, je prolazio, da ode u zemlje, ne znam, Libija, pa tamo nadalje, Alžir, a Maroko, da zna da su tu šta, je. I dobar dio taj, znači, sjeverne atljike, su malikije. Pa da zna, ako čuje tako nešto, znači da se ne iznenadi, da ne misli da je Mojze nešto zaboravio, već je to po, po znači, mezebu. A da uči i kamet neparno, suprotno znači je zaan da je kamet bude neparan, Neparan broj puta, a da bude ezan paran broj puta. Kada kažemo neparan, mislimo većina ikameta će biti neparna. Jer kada kažemo, na početku kažemo Allahu Ekber, Allahu Ekber, to je dva puta. I kažemo kad kameti salah, kad kameti salah, je li tako? Dva puta. Pa znači većina ikameta biva šta? Neparna. Kao što je većina ezana parna, ali i opet sam ezan paran. Jer kažemo na početku četiri puta Allahu Ekber, je tako? I koliko puta kažemo la ilaha ilallah na kraju? Jedan put. Znači nije sad. No međutim većina ezana biva, većina ezana biva familj. Pa je ispravno da ezan ima jedanest tih rečenica i to je stavi mama Ahmeda i drugih učenjaka, većine islamskih pravnika i Maliki isti učenjaka, ali oni kažu jedan put kad kameti salat. Samo jedan put. ne kažu dva put. Što je on kaže i kametje, sedamnest vječenica, kao Kao Eza. Više, jer imate dodatak kad kameti salatu, kad kameti salat. Pa je pomišljen je bu Hanife, znači ima dodatak. Kaže imamen Hattavi, mezheb većine islamskih učenjaka, I ono na čemu su dva harema, Merke znači u Medini, i Šam, i Egipat, i Alžir, i druge zemlje, gdje žive muslimani, i sta većina istanski učenjaka da se uči kad kamet i salatu dva puta. I da se uči i kamet, da se uči ovaj i kamet, znači sa jedanest rečenica. Ovim Hadisom dokazuju ispanski učinjaci koji kažu da je Ezan obavezan. Kaže, naređeno je Bilal. A dok je naredba došla za svojstvo, onda je preče da naredba bude za osnovu. Jer ovdje je svojstvo da Ezan bude takav. Ako je naređeno svojstvo u određenom obliku, onda je preče da bude osnova naređena. A šta je osnova? Sami Ezan. Sami Ezan. Kako je mudrost? da i kamet izgovaramo neparno pojedan put, a Ezan duplo piše parno. Kaže, istan sljučenjaci zato što Ezanom obavještavaš ljude koji nisu u džamiji, nego su negdje daleko zauzeti pijecom, trgovinom, radom, svakodennim poslovima, pa mu govoriš dva puta da mu to šta? Uđe u uši i da kaže jeste zaista vremena maza. Dok je i kamet obavijest za ljude koji su šta? U, u džamiji već su tu znači te samo da ustane na namaz pa nema potrebe da mu govoriš po dva puta ali kažeš kad kameti salatu dva puta zato što je šta je i kameti je ciljan da ustane šta na namaz pa je zato to ponovljeno dva puta a drugo se uči po jedan put osim kazali smo jel svakako počitnog tekvira koji se ponavlja dva puta osim kod učenjaka kada se uči jezdan prave se greške Prave se greške. Prvo je greška da se kaže da se otegne hemze kada se kaže ešhedu. Ašhedu da kaže. To je, biva upitno. Pa onda postadaš pitanje da li čim da je Allah najveći. Odma je upitno. Dok se znači otegne prvo hemze kod ešhedu. Isto tako ako se kaže Allahu ekber To je pogrešno, jer je to množina od kebrun, a to je bubanj. Pa je odma dobilo šta ružno? Značenje. Dobilo ružno? Značenje. Isto tako da kažemo Hayyale salah, a ne izgovorimo H na kraju. Hayyale salah. Kad kažemo Hayyale salah, pozivamo u džennem. Pozivamo u vatru. Pozivamo na namaz. Znači, to izmjeni značenje. Isto tako da kažemo haja ala salah to je pogrešno. Jer salah je nešto popravljati. A es salah to je namas. Pa je tu grešno. Jer kod haja je ala ili pelah izgovaramo tamo je eh grleno. A ovo ovaj je vamo ha obično pa se tu mora voditi računa. Isto tako, kada se uči jedan, mnogi kažu Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pogrešno. Treba kazati Allahu Ekberu, pa spojiti damu na ra sa lamom. Allahu Ekberu, Allahu Ekberu, Allahu Ekberu, salamom od Allahog tebara kvala imena. Allahu ekvar, Allahu ekvar. A, Allah -a ne Allahu ekvar, Allahu ekvar presječeno na dva puta. Pogrešno. Neki uče Allahu ekvar, Allahu ekvar, Allahu ekvar, Allahu ekvar. Bolje je spojiti. Dva po dva. To je bio sunnet i praksa. Mojezina znači kroz generacije. Isto tako, kada se uči jezan, griješi se. Slušao sam često da se uči pa se kaže Hayya 'ala salah. Paseo tegne sad. Hayya 'ala sa to je pogrešno. Hayya 'ala salah. Naci sad se ne oteže. Isto tako. Hayya 'ala falah. Pogrešno. Hayya 'ala fa. Fah lah. nema otezanja. Ve tu kada se otegne mijenja se značenje. Došao je elif koji Nema mjesta i ne suje tu biti, pa se uči hajje ala salah, hajje ala falah, a nema fala ni pisala, tu nema dužine. Pa je nemenovno znači paziti jer svaku harb koji dodaš u arapskom jeziku na neodneđenu riječ, mijenjaš značenje. Nije više u svome značenju kome je bila. Ne harb kada, kada hareket promijeniš, promijenio si ciljano značenje, a ne kažemo kada dodaš harb u rečenici. Pa svako ko uči ezan nije mu loše da sebe snimi. Pa da dođe nekome da kaže gdje poslušaj kako sam učio ezan i vidi gdje sam pogriješio. Jer čovjek kada uči ezan i kada sam sebe sluša je isto kao onaj koji sjedi i uči Kur'an. Karija proučio ajto, za njim prouči. Kaže Allahu dragi, pa mogao bi ja jedan komplet Kur'ana. Nema različit, sve što je rekao ja sam ponovio, kao i on. A kada sjedeš da učiš pred nekim vidiš da te može popraviti možda na svakoj ili na svakoj drugoj i trećoj riječi. Pa isto tako je zami. Snimi ga, donesi, kaže gdje griješim i onda ćeš vidjeti tačno, poslušaj gdje si griješku napravio. I onda, ovaj, da takav samost sa način može, može popraviti. Ovo je autor, znači, ispomenuo u prvom hadisu, hadisu Bilala radijallahu ta'lanhu, pa ćemo, inšalama ta'la, u našem narednom druženju govoriti o drugom hadisu, Svakako da je Ezanu, nećemo govoriti o svim pitanjima, jer je Ezan poglave koji je široko i može se o njemu govoriti ovaj, sigurno mjesecima na ovako kratkim predavanjima, ali mi ćemo se ograničiti na ono što je autor spomenuo šta? U hadisima, znači hadisi koji su došli, govorit o pitanjima Ezana koji se tiču propisa vezanih za taj hadis. Dodat ćemo nešto još u stonu, međutim nećemo se ograničiti da obuhatimo sva pitanja, sva pitanja ezana jer je to sigurno obširno. Poglavi ostali bismo dugo nego ćemo naši ispomenturno osnovno idemo uz Allahu Tebarak dala pomoć naprijed jer nakon toga dolazi poglavlje okretanja okretanja prema kibli. On ima Allahu Tebarak dala da nas upruti na pravi put i da nas povuči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da nas proživi na sudnjem danu sa muezinima, iskrenim, dobrim i šehidima. Allahu Teala a'lam wa sallallahu ala libina muhammed wa ala alihi